Az ételőket túl foghagymásnak, öltözékeiket maskara-szerű, hibalkodót cicomának tartotta. Szavukat dallam nélküli brekegésnek hallotta. A herceg kisasszony kíséretével érkezett, már annak kassai ére mikor fejedelemné lett belőle. De hiába múltak az évek, megszokni a vad keleti országot nem tudta. Ah, a bég, a kancellár, levelek, mintha tintát inna.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 Hópi héket fújt be. A tágra nyitott ólomrácsba szorított nedves üvegeken megtört a fáradt napfénye. Néhány pillanatig szállingóztak a hópelyhek a szobában. Trója elfoglalása, Odüsszeusz csele, a szép Ahilles utolsó karlendítése, Helén a sikolyak körben a falakon, a színes képek között kavarogtak, hamar múló dicsőségükben.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 ségette valaki találkozni kíván. Most érkezett a török követséggel, egy török asszony. Ezt küldte, azt mondta, csak fenségedlek adhatom oda, hogy fenséged tudni fogja. Don Diego még egyszer meghajolt, és egy lepecsételt levelet nyújtott át. A pecsétes sárkány ágaskodott, mancsában három sárkányfogas pajzsot tartva. A papíroson nem volt írás, csak egy festett virág. Valami képzeletbeli búja a világból. – Szmakovszka, krófnő! –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 Hát ki lenne jobban itthon a fejedelem asszonynál a palotában? Kegyelmed már olyanokat mond jó grécien, hogy Isten bizony felségárulásba keveredik. Vigyázzon, jó asszony, vigyázzon, kegyelmed! Jaj, elhallgass már, kovig bárónő! Tényleg grécien, édes grécien. úgy igaz, hogy ezt eszembe nem vettem, pedig hányszor gondoltam rá, mikor ideérkeztem. Azt hittem, itt ilyenek az asszonyok mind-mind ő...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 Várjta! Ha már nem lehet úgy fűzni, hogy mihez kezdje kédes jó Istenem. A fejedelem asszony jó kedvét, mintha elfújták volna. A hálóházába szaladt, és az ágyra vetette magát. Az öltöztető asszony utána ment, hogy vigasztalja, a bárónő pedig megkönnyebbült sóhajjal, végre a folyósóra igyekezett, a kiskonyhára küldetni valami harapni valóért. Egy óra sem telt el. Preussinger mester a vak orgonista érkezett Don Diego-val. Mögöttük, sűrűn lefátyolozva, keleti ruhában, mindkettejüknél magasabb asszony lépdelt. A fejedelem asszony az öltöztetőházban volt. Körülötte udvarló asszonyai a bárónő Gréta és egy török buja, aki katalin gyászruháját varta, amit majd a rendek előtt a temetésen viselni fog, és éppen az himzését próbálta katalin derekára.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 talágatta a fejedelemnő. A látogató haja különös kongyba volt fésülve. A fejtetőn valamiféle bőrből font fejfedő lefogta, valami különös főkötő, alatta a hajfehérsége bíbor színnel megfestve. A fejedelem asszony visszahőkölt. Gréta az öltöztető asszonya kihúzta magát. Erős keblét kidomborította, kezét csípőre tette, így állt asszonya elé.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 Szemét elfutotta a könyv, de valahogy elfojtotta magában a sírást. Betlen főkapitány uram csak ki a végére, hogyan kell urasan élni. Sziszegte magyarul, aztán megint németül folytatta Katalinnal. Bocsásson meg fenséged, még nem is kondoleáltam. Kívánom, hogy az úristen mielőben gyászát, gyászács, kegyelméből nagyságod lelkének megnyugvása legyen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 A másik, a gubernátor, arra is csak rá kell ripakodni, most kell írni a valide szultánának Betlen Istvánt beárulni. És Eszterházit vigyá a fene. A török ellen nem fog hadat viselni, az sem. Akar, hogy vitézkedik is fenn a német császárnak. Most, bátori Anna, kiállsz, kiben mindenki bízik, kiállsz, kinek mindenki hisz. Eddig szépen eljutott kegyelmed, mestermunka nem mondom. Ha rám akkor is. De most várik el, milyen fából faragtak. Ezt hallgatta lintől, bátori Anna. Ezt mondta reggeltől estig, duruzsolt, miközben kencéit keverte, mikor Annát öltöztette, mikor ébresztette. Nekem nem kell, nem kell a fejedelemség, nem érted, ostoba, elég! Lidért, elhallgass! Ecsedet akarom, nagy kerekit, tasnádott, somjót,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 Üzent vissza a Hutteriták főgazdája, és hogy idejében az Istálókhoz érkezzen, ha menni akar, mert várni rá nem fognak. Éjszaka mennek. Napszátára készen legyen. Az anabaptisták minisztere és a két másik mester a Bokályos Ház és a Palota Fajansait kiavítani jöttek a városba. Indulásra egy ruhát is hoztak neki. Finom szövésű volt a szoknya. Barna, sötét, majdhogy nem fekete.